Пічка. Але я це не скоро забуду. Гадаю, що поступово помиратиму зсередини і врешті все буде вдаватись мені не таким жахливим. Однак просто зараз ні перед ким не зупинилась би, аби вбити Карлоса. Фен розвівся на ноги і сказав лагідно, не переживайте, Карлос заплатить за це. Якби його вбили, це б нічого не дало. Залишіть Карлоса мені. У мене сьогодні з ним побачення. Жінка не відповіла нічого, тільки закусила край фартуха і обличчя перекосив жаль. Вона енергійно кивнула Фенерові на двері, і без опустилась на стілець. Коли врешті Фенер дістався порту, Шайфе вже чекав на нього відразу за готелем. Сан-Франциско. Вони зайшли в бари і похапцем випили кожен подвійний віски, а відтак попрямували на пірс. Шайфа сказав у мене є два Томпсони та кілька магазинів до них. З прихопив мішок гранат. Правда, не знати, чи вони чогось варті, бо виготовляє їх сам. У цього хлопця ж руки сверблять так, хоче нарешті випробувати гранати. Фенер відповів, сьогодні він матиме таку змогу. Човен Камеринського був цілком підходящим. Апекси з Кальфоні стояли і палили, очікуючи їх. Фенер вступив на борць, чойно Камеринський вийшов з машинного відділення. Посміхнувся до Фенера, все в порядку, відрепортував. «Можемо вирушати хоч зараз». Звісно ж, проказав Фенер. «Чого чекати, будемо відпливати». Коли троє інших теж вступили на борт. Кемеринський спустився в машине відділення і завів двигун. Судно затріпотіло, а шайфи відштовхнув його від пірса. Фенер оголосив: пришвартуємось в районі селища, а далі пішки. Можливо, нам ще доведеться втікати. Кемеринський пробурчав, обережно виводячи судно відкрите море. Ця майстра посудина не така швидка. Підійшовши з Кальфорнії, опустився в машинне відділення. Його жирна шкіра кубала в тіаному світлі присмірку. У мене при чудові гранати, зауваже він. Оце так буде штука, коли я їх нарешті використаю. Фейн розняв капелюха і почухав потилицю. Але ж тих хлопців також є гранати. І одну з них вони кинули у мене годину тому. Ще липа скальфоні відвисла. І що, вона спрацювала? Фенер поглянув на нього і кивнув ще і як, зруйнувала весь будинок. Сподіваюсь, твої саморобні штучки хоч чогось варті, вони нам справді можуть знадобитися. Скальфоні вигукнув, варті, не те слово, і знову пішов помилуватися своїми ананасиками. Уже за 15 хвилин Фенер розрізнив удалені вогні. Вказав на них Камеринському, котрий підтвердив, це справді чорний цезар. Фенер виліз з кокпіту, підійшов до хлопців, котрі сиділи спереду на палубі і дивились на вогники. Розподілимо наші обов'язки, Зволів: Ми прибули сюди для того, щоб вивезти з ладу Карлусові човни. Маємо зробити це швидко і за можливості без втрат. Скальфоні, ти відповідатимеш за гранати. Шайфе та я беремо Томсони. Алекс, прикриватиме нас револьвером. Кемеринський залишиться на човні, усім зрозуміло. Вони щось буркнули відповідь. Коли човен досягнув бухточки шайфи, відв'язав два Томсони і передав один Фенерові. Скальфоні вийшов із каюти з чорним мішком в руці. «Ви, хлопці, не дуже до мене притискаєтесь, пожартував, бо мої іграшки надто делікатні". Усі розсміялися, але застеріг. «Котрись із там тих може легко поцілити в тебе кулею, але тобі принаймні не доведеться витрачатись на похорон». Човен, зробивши півколо, підплив до молу. Кемеринський заглушив двигуни, і судно поступово зуфиннилось. Шайфе, котрий стояв на кормі, зіскочив на причал, і Алекс кинув йому канат, міцно тримаючи човен, поки інші висаджувались на берег. Кемеринський обережно подавав чорний мішок з скальфоні. Фенер нагадав. Будь напоготові. Щойно почуєш вибух гранат, заводь мотор. Можливо, нам доведеться вшивати звідси. Кимаринський додав так, звісно, бережіть себе, хлопці. І вони вирушили в селище. Дорога була вузька та нерівна. Усюди валялись великі камені і скальфоні, мало не перечепився через один із них. У інших душа пішла в п'ятки. «Будь обережним, роззяво!» – вигукнув Алекс. «Невись, куди йдеш!» Скальфоні відповів, «Та я і так дуже обережний, але з того, що ви з мене кепкуєте, тепер вже бачу, що вважаєте мою зброю достатньо небезпечною». Дай Бог, щоб воно так і було!» Фенер розпорядився. «Підемо бічними вуличками. Двоє з вас попереду, а ми в Скальфоні слідом. Не варто привертати зайву увагу». Ніч була спекотна, з місяцем уповні. Фенери, шайфі несли Томсони, загорнуті в мішковину. Вони обігнули селище і темними звивистими вуличками пройшли увесь острів. Кілька зустрічних рибалок глянули на них з цікавістю, але не змогли роздивитись нічого, крім нечітких силуетів. Після крутого підйому зненацька опинились знову біля моря, що виблискувало за кілька сотень ярдів внизу. Фенер констатував Думаю, це тут. Унизу на крутому схилі віднілась дерев'яна будка, довга бетонна дамба та шість великих моторних човнів, припнутих до вмонтованих стін стіну кілець. У вікні будки світилися два вогники, двері були відчинені і смужка світла виповзла звідти на маслянисту поверхню води. Вони стояли і мовчки дивились вниз. Нарешті фенер з командою «Готуємо гранати». Кожен бере в парі. Скальфоні тримає решту. Спочатку цілимось у будку, тоді вже це буде безпечніше зайняти щовнами. Їх треба потопити всі. Скальфоні розв'язав мішок, витягнув звідти і подав фенорові дві гранати. Це були короткі дводюймові відрізки труби, начинені динамітом. Детектив вичекав, поки скальфоні не роздав гранати всім, а потім розпорядився. «Ми з шайфи беремо будку, а ти, з Кальфоні займешся човнами». «Алексе, залишись на місці і пройдеш на допомогу в разі потреби». Скальфоні розтібнув сорочку і переклав гранати за пазуху. «Якщо зараз упадеш, то клопотів тобі не вминути», – косо посміхнувся Федер. «Так», – погодився Скальфоні. «Мені лячно, але навіть думки про це немає. Фенер тримав гранати в лівій руці, а Томсона – в правій». О, кому ви Детективи Шайфи почали дуже ж повільно спускати схилом. Фенер порадив. «Ти бери трохи право, а я звернув наліво. Хотілося б обійтись би зайвої стрілянини. Хіба дуже припече. Худи обличчя Шайфи скривилось?» Ой, марно таке сподіватись. На півдорозі вони зупинились перепочити. З будки вийшов чоловік і взявся прогулюватись уздовж дамби. Фенер зауважив, це в складі справу. Чоловік внизу постояв біля бетонної стіни, вдивляючись у море. Фенер знову почав спуск. Звалівши шайфи, зачекай трохи тут. Він може почути нас, якщо йтимо разом. Далі фенер спускався майже безшумно. Чоловік стояв до нього спиною, не рухаючись. Детектив досягнув берегової лінії і зупинився. Свої гранати він теж поклав запаску, але його настільки непокоїла присутність того чоловіка, що майже не відчув доторку металу до тіла. Тримаючи напоготові Томпсона, фенер обережно просунувся вздовж стіни. Коли був футів за тридцять від чоловіка, під ногу потрапив камінець та відкутився і з голостим сплеском упав воду. Феннер застиг на місці, тримаючи палець на спусковому гачку. Чоловік озирнувся, помітив Феннера і смикнувся. Феннер наказав йому – ані руш. І направив на нього Томсона. При світлі місяці розглядівшого, той чоловік був кубинцем. Чітко виднілись блики його очей, вирізняючись в темряві. Кубинець ледь здригнувся від несподіванки. Потім припав на коліна, потягнувши рукою у внутрішню кишеню. Фенер тихо лайнувся і натиснув на спусковий гачок. Пролунала коротка автоматна черга, купинець упав горілись, притиснувши руки до грудей. Відтак зісли знову воду. Фенер пересувався блискавично. Дві бочки з пальним стояли зовсім поруч, і він сховався за ними. Уже за хвильку з будки затакав кулемет. Тик-тик -ти -ти -ти почув, як кулі б'ють по бочці, а різкий запах бензину відказав, що її пробито. Кулемет продовжив працювати, і з нього виривався град куль, що фенер змушений був лягти плазом, уткнувши обличчя в пісок та щемитись, чекаючи, що якась куля п'ється йому в тіло. Обережно витягнув за пазухи дві гранати, побалансувавши однієї з них в руці і зубами потягнувши за шнур, швирганулий пор поверх резервуара з пальним у будку. Почув, як граната щось зачепила і впала на землю. Фенер подумав, от тобі й саморобні штучки з Одна кулемет замовк медзамовки, запала майже гнітюча тиша. Фенер обережно вийшов із-за резервуара та розвернувся довкола. Світло в будівлі згасло, двері були зачинені. Намацавши іншу гранату, кинув її в двері. Ледве встиг сховати ручку, як кулемет запрацював знову. Фенера заповзав цистерну саме вчасно. Граната влучила в двері, і темряво світили язички полум'я. Потім пролунав оглушливий вибух. Уламки дерева і частини бетону зі свистом розлетілись на біч, а у Фенера вкотре запаморчились в голові. Після цього він змінив думку щодо якості гранат з кальфоні. Кулеметної черги вже не було чути. Знову, визернувшись за бочки, Фенер побачив, що двері сторожки тримаються на одній петлі. Муровані і дерев'яні частини будівлі розтріскались та почорніли від киптяви. Тільки на Фенер звів очі, як всередині сторожки пролунали ще два вибухи. Фенер здогадався, що це виконав свою частину роботи Шайфе. Прилаштувавши Томсона, на бочці Феннер випустив довгу автоматну чергу в напрямку сторожки і знову заліг в писток. На на будівлі відповіли короткою чергою. Детектив ударив ногою. Настала тимчасова затища. Поглянувши вгору, Феннер побачив, як схилом повільно сповзає кальфоні, обережно притискаючи до грудей небезпечну ношу. Він був прекрасною мішенню, однак спускаючись, але детектив Подумки, бачив тріумфальну посмішку на його обличчі. Напевно, хтось таки помітив італійця, бо це і хтось почав гатити в нього з карабіна. Але Скальфоні не втратив духу. Він засунув руку за пазуху, витягнув гранату і ж бурнув її в сторожку. Фенер просто ж очі має. за траєкторією і знову гепнувся на землю. У нього виникло моторошне відчуття, що граната летить прямо йому на голову. Але вона таки влучила в будинок і оглушливо вибухнула. Заграво освітило нічне небо і дах будинку запалав. Скальфоні швидко спустився, не вдаючись більше до засобів прикриття. Зігнувшись навпіл, він вихором промчав повз будиночок і сховався за бочкою поруч з фенером. «Господи Ісусе. завела в скальфони. «Вони вибухають. Яка чудова ніч. Ніколи б не погодився проміняти її на жодну спід... жіночу спідницю в світі». Фенер сказав, будь обережним. Вони зараз почнуть вилазити. Скальфоні мовив, дозволь мені кинути в них ще ананасика. лише одного, щоб вони протверезли, як слід. Фенер відповів Щось, розважся, якщо хочеш. З кальфоні метнув у відчинені двері ще одну гранату. Цього разу вибух був такої сили, що навіть під прикриттям бочок було оглушливо. Самих хтось заволав З мене досить, здаюся. припини це. Фенер ані рухався. Виходь руки догору. І, з палаючи будівлі, похитуючись, вийшов чоловік. Обличчя та руки його були порізані уламками скла, а одяг перетворився на суцільне лахміття. Він зупинився, хитаючись у неповному світлі заграви, і фенер розгледів, що то був Міллер. Коли супротивник наблизився до бочки, стало видно, що його рот оскалений від жаху. Шайфи вже біг до нього і його худе обличчя. Палало від збучення. Там ще хтось є, запитав він. Усі інші мертві, про що мкатів Мілер. Не чіпайте мене, містере. Феннер простягнув руку і вхопив його за пошмартовану одежу. Мені здалося, що я пояснив тобі усе як слід трохи раніше. Незадоволено проказав він. Упізнавши Феннера, Мілер повалився на коліна. Сна ради Бога, не добивай мене за Вільною рукою Феннер ухопив його за волосся. «Хто там ще є?» – гаркнув. «Кажи, тварюка». Міллер тремтів, як осика. Немає більше нічого. Скавулів усі інші мертві. Підбіг Алекс. Фен розвелів йому. «Пильнуй цього хлопця. Будь для нього, мов, мать рідна, бо в нього бачиш шок». Алекс недовірливо перепитав справді і садунув Мілера кулаком в щелепу, заваливши на землю, а тоді ще сильніше вдарив. Феннер зауважив, ну ну, легше, я ще хочу з цим покидьком трохи побалакати. Нічого, я просто підлаштую його на робочий лад, посміхнувся Алекс, продовжуючи лупцювати Міллера. Феннер полишив їх та пішов уздовж стіни до човнів. Там уже чекав на його вказівки з Потопи їх, а один залиш, щоб доплисти до Камеринського. Це зекономить нам час. Фенер повернувся до Міллера, котрий відповз у бік, благаючи Алекса пощадити його. Детектив звелів Алексу йти на допомогу скальфоні, а сам зайнявся Міллером. Я попереджав тебе, гнидо, що так станеться. Але ж це лише початок. Де Тейлер? Говори мерзотнику, бо інакше відіб'ю тобі всі нутроші. Міллер заскиглив. Він ніколи тут не буває, присягаюся, я не знаю, де він. Фенер гаркнув, а це ми ще побачимо. Невдовзі бігцем повернувся з кальфоні. Човни тонуть, але надто повільно. Може, кинув би у них ще кілька нанасіків для впевненості. А чому б ні? За кілька хвилинок глухливі розриви гранат заповнили затихлу бухту, і клуби густого чорного диму оповили місце, де негайно погойдували човни. Фенер наказав Мілерові підштовхнути його в спину Томпсоном. «Підводься на гіднику, тебе чекає невеличка морська прогулянка». Міллер був такий наляканий, що ледь плентався і безостанно повторив «Ти вбивайте мене, містер, я хочу жити, жити хочу». І інші вже чекали на них в човні. Коли всі розсілись, Шайф завів двигун. Господи, сказав він, та це ж найкраща робота, яку я коли-небудь виконував, Ніколи не думав, що ми з нею впораємось. Федер намацав сигарету і запалив її. Найвеселіше почнеться тоді, коли про це дізнається Карлос. Я ж казав, що ефект несподіванки спрацює. Так і вийшло. Тепер Карлос знає, з ким матиме справу, тож нам буде нелегко і далі. Вони обігнули острів на човні Карлоса та просигналізували Кимаринського, котрий приєднався до них на виході з гавані. Потім усі пересіли на судно Кимаринського і Алекс перетягнув із собою Міллера. Останнім був Скальфоні, який потопив човен, що залишився. Перебравшись на борту Кимаринського, Скальфоні зітхнув. Було трохи шкода всіх їх топити. Мені б, наприклад, ще один човен зовсім не, ва... не зайвий. Венер відповів Я вже думав над цим, але в Карлоса все ще залишається чималенька банда, і вони однаково відібрали ці човни. То був єдиний захід. Кимиринський вивів судно у відкрите море, згораючи від нетерпіння, дізнатися, як все було. Я чув вибух і схвильовано ділився враженням. Вони сколохнули все селище. Усі гадали, що коїться, однак жоден із них не поважився би вийти, щоб поглянути на власні очі. Фенер показав Алексові на Міллера. «Відтягни цей непотріб каюту. Хочу з ним поговорити. Нема питань, Алекс виволік Міллера в маленьку добре освітлену каюту. Той стояв тремтячий і дивився на Фенера налитий кров'ю очима. Врешті Фенер обізвався. «У тебе є шанс, каналія. Розкажи усе і залишишся живий». «То де я можу знайти Тейлера?» Міллер заперечило, хитнув головою. «Не знає, присягай, що не знає». Феннер поглянув на Алекса. «Він не знає». Алекс щосили зацідив Міллерові в пику. Спочатку почулось ледь вловиме пуркання, руки в польоті, а потім наче щось хруснуло в обличчі Міллера. Він відлетів від стіни, затуливши лице руками. «Де Тейлор?» «Клянуй, що не знаю. Якби знав, то сказав би. Бога, присягайся, не знаю». Алекс підійшов до нього і відірвав руки від обличчя. Кров строменіла з розбитого носа Міллера. Верхня губа була розсічена і крізь неї проглядав жовтуватий довгий зуб. Алекс ударив знову і так сильно, що аж сам застогнав, тріпаючи забитою рукою. Коліна Міллера підкосилися і він осів на підлогу. Фенер укотрив. Холодно запитав. То де Тейлор? Міллер, захлинаючись сльозами та кров'ю, промив, щось промиврив. Фенер махнув рукою Гаразд, залиш його мені, і витягнув із внутрішньої кишені револьвер. Підійшовши до Мілера, схилився над ним. Вставай, хрипко гаркнув, я не збираюсь бивати тебе тут. Ходім зі мною на палубу. Мілер поглянув, вирячивши очі на ствол револьвера і тихим рівним голосом, сповненим жаху, сказав він у кубельці тієї дівки Лідлар. Фенер так і залишився сидіти навпочебки. Знерухомив, як він дізнався про цю хату, врешті запитав. Мілер сперся головою об стінку. Кров і далі струменіла з його розбитого носа, але він не зводив очей з револьвера. Йому зателефонував в Баксі, прошепотів Баксі. Так, Феннер глибоко зітхнув. Звідки, ля, знаєш. Але тепер Міллер вже остаточно полишив страх, поступивши спокою смерті. Він байдуже та втомлено пояснив. Я саме мав виїжджати, коли налетіли ви. Якраз зателефонував Тейлер. Він сказав, що Баксі подзвонив йому і повідомив, де переховується дівка та Лідлер. Е... Тейлер звелів мені прибути негайно, прихопивши з собою Найтінгела. Фенер випростався, підбив до дверей каюти і гримнув Камеринському. Розкачигарцю посудину, маємо повернутися якнайшвидше. Той відповів, я більше з неї не витисну, ще трохи вона вибухне. Та зробив вже щось, чорт забирай, знову звався Фенер. додай швидкості. Коли судно зайшло у гаваньки вест, фенер наказав – «Алексе, відвези Міллера до новина. Звели йому сховати цього покидька до мого подальшого розпорядження, а тоді я передам його копам». Алекс заперечив до дідька, «Може ми його просто кокнемо та згодуємо рибам?» Фенер гостро поглянув на нього. «Роби, що скажу». Шайфе таки вдалося збільшити швидкі судна. Незабаром усі вони поклапом сходили на берег. Зненацька Фенер побачив припаркований в тіні дерев знайомий седан і закричав «Лягай!». І сам упав вниз. Із відчинного вікна седана пролунала автоматна черга. Фенер витягнув свою зброю і тричі вистрілив. Усі впали за винятком Міллера, котрий був надто ушелешений, аби робити будь-що. Слива куль прошила його наскрізь, і він без жодного звуку осів, зігнувшись навпіл. Скальфоні зірвався, відчей душно кинувся до седану і метнув свого останнього ананасика. Щойно граната вилетіла йому з руки, як він упав, схопившись за горло. Граната ж відразу розірвалася і вибуховою хвилею машину відкинуло в бік. Фенер звівся на ноги та з криком ринувся до автівки, стріляючи від стегна. З машини виповзли троє. Один із них незграбно тримав у руці Томпсона. Здавалося, усіх їх контузило. Фенер вистрілив чоловіка з Томпсоном, і той одразу впав обличчям донизу. Шайфе, пересуваючи зигзагами, поцілив іншу, та схилився над ним, для певності постукавши ще й рукояткою. Той, який залишився, прицілився й пальнув у фенера, котрий ледь зауважив цівочку крові, що стікала його щукою. Детектив збив чоловіка з ніг і насупився йому на зап'ястя, так що пістолет випав йому з правиці та, оглушивши руків'ям зброї, нахилився над ним. Коли випростався, за повороту вигулькнула ще авто і, набираючи швидкість, виплюнула автоматну чергу. Фейнер подумав, лише цього нам бракувало. Петляючи, він заховався за перекинутий седан. Кулі прошивали вулицю та впивали землю в нього під ногами. Шайфе, намагаючись знайти укриття, хрипко скрикнули, побрів вперед, затинаючись. З машини знову почула стрілянина, і Шайфе впав, як підкошений. Заховавшись за седан, фенер зробив кілька пострілів у бік іншої машини, відтак розгорнувся довкола, щоб побачити, чи є, хто живий. Алексей Кемеринський відступили на судно. Уже звідти запрацював Томсон Кемеринського і ніч знову наповнилась спалахами та пострілами. Фенер подумав, що йому пора забирати звідси. Алексей Кемеринський цілком можуть самі прикін... покінчити з позосталими бандитами. Йому ж треба якнайшвидше дістатись в бунгало. Він трохи вичекав і, скориставшись паузою, коли постріли на митю щухли, просли знову між двома машинами та зник в одній з бічних вуличок. Уже віддаляючись, почув завивання міліцейських сирен і гулькнув іншу у вуличку, подалі від галусу. Не міг зволікати, дозволивши поліції затриматись і затримати себе, бодай на хвилинку. Коли вибіг на центральну вулицю, мимо нього повільно проїхало таксі. Фенер рвонув за ними і махнув рукою водієві, той натиснув на гальма. Розчахнувши дверця, та фенер назвав таксистові адресу. Тисни на всю катушку, друже, крикнув. Дуже поспішаю. Водій різко розвернувся і рвонув вперед. Що тут відбувається? запитав них, зводячи очей з дороги. Скидається на що справжній бій. Так, підтвердив Фенер, бій саме те слово. Шофер висунув голову з автівки і сплюнув. Я радий, що мені в інший бік. Тут стає надто небезпечно. Фенер попросив таксиста зупинитись за квартал від Бунгало. Той став на повороті, і детектив побіг до Віли. Будинок був яскраво освітлений, і наближаючись до нього під'їзною алеєю він побачив, як тось швидко віддаляється від алеї. Фенер вивільнив револьвер з кобури. Хлопчина в кашкеті зупинився, зачувши Феннерві кроки, і наблизився до нього. Це був посильний, він запитав, ви є часом не містер Фенер? Так, це я відповів. У тебе, може, є для мене телеграма? І ще і хлопчик подав йому конверт і свою облікову книгу. Поки фенер не розписувався, посильний не зауважив. Я довго дзвонив у двері, але ніхто не відгукнувся. Світло увімкнене, однак вдома нікого нема. Фенер дав йому 25 центів, то ми так злодії то ми так дуримо злодії, в синку», – відповів, поквапно запхавши телеграму в кишеню і піднявся сходами в будинок. Штовхнувши двері, зайшов всередину. У вітальні на килимі лежав Баксі, і під його головою розливалась темна калюжа крові. Очі кольору зеленого агросу були напівзаплющені та бездумно дивились на Фенера. Рот зморщився, а жовті зуби оскалились не то в посмішки, не то в рикові. Фенер зупинився, роззираючись навколо. Він уже нічим не міг допомогти Баксі, той був мертвий. Детектив витягнув у нього пістолет і повільно пройшов у хол. Трохи постояв, прислухаючись, і ступив до спальні. Тейлер сидів у маленькому круглому кріслі, і на обличчі його застиг вираз здивування. Засохла цівочка крові віднілась у кутику губ. Очі були порожні та нерухомі. Фенер кивнув. Ну і ну. І оглянув кімнату. Легко було здогадати, що сталося. Тейлер сидів обличчям до дверей. Можливо, він саме розмовляв із Глорією, коли увійшов хтось, кого Тейлер добре знав. Вочевидь, Тейлер звів очі, аби поглянути, хто це, і, перешвидшивши, що це свої, заспокоївся. І саме цієї миті в нього й поцілили. Фенер підійшов до Тейлера і торкнувся його руки. Вона була ще теплою. Почувся звук, не наче десь унизу пересунули стілець. Звук долинав з кухні. Фенер замер, дослухаючись. Стілець скриготнув знову. Детектив підійшов до дверей і визирнув, Безшумно перейшов, зсуваючись, зійшов вниз і тримаючи в руці револьвер заглянув у кухню. Там стояв Найтінгел, важко спираючись на спинку крильця стільця. Він тримав пістолет, однак, помітивши фенера, в'яло опустив його. Той запитав, ти поранений? Бо щось у позі Найтінгела наштовхнуло на таку думку – вони вже всі мені в печінках сиділи», – протягнув Найтінгел, і почав повільно обходити стілець. Фенер підійшов, щоб допомогти йому сісти, але він гарячково викрикнув. «Не чіпай мене!» Детектив відступив, спостерігаючи за тим, як Найтінгел із зусиллям опускається на стілець. Нарешті це йому вдалося. Найтінгел витер під щола. Фенер мовив. «Не хвилюйся, зараз я знайду лікаря». «Найтінгелн заперечно хитнув головою. Я мушу тобі дещо сказати. Жоден лікар не дасть мені нових нутрощів», – додав він, нахилившись та підтримуючи обома руками низ живота. «Я застрелив Тейлора, а той негідник Баксі дістав мене. А я ж думав, що йому можна довіряти. Він випустив у мене п'ять куль перед тим, як я поцілив у нього. Але мій постріл був влучним». Фейнер запитав, «То чому ти застрелив Тейлора?» Найтінгел тупо дивився на підлогу. Коли знову заговорив, голос його був дуже хрипкий. Коли вона вбила мою керлі і цим підписали собі смертельний вирок, я хотів дістати також Карлоса, але, боюсь, це вже мені не під силу. Вони вбили і тому, що ви з керлі, допомогли мені втекти. «Так, але Тейлор давно хотів і спекатись. Вона забагато знала, нам обом було відомо надто багато. Знали ми й про тебе. Під стільцем почала утворюватись червона калюжа. Фенер бачив, як кров витікає з Найтінгела повільно та невпинно, наче вода з погано закрученого крану. Ця сучка Галорія була на чолі всього. Вона та її китаєць». «Який ще китаєць?» – м'яко запитав Фенер. «Чанг, це той, якого вони підкинули тобі в офіс». «То ти про все це знав?» Найтінгл заплющив очі і міцніше обхопив руками живіт. Лише в такому положенні, нахилившись вперед, він не міг сидіти, щоб не впасти. Нарешті проказав слабким, лечутним голосом. «Так, я все знав». Карлос дізнався про того Чінка, з яким Глорія йому зраджувала. Коли Тейлор поїхав з нею в Нью-Йорк, Чанк вирушив теж. Чінк виконав спеціальні Карлосові доручення – Карлос запідозрив, що китаєць бавиться з Глорією, тож підіслав своїх людей, щоб поглянути за ними. Ті усе з'ясували і вбили щенка. Саме Тейлор наказав підкинути його в твою кімнату. Фенер стояв щось, розмірковуючи. «Але чому? Чому саме, чорт забирай?» Раптом Найтінгел розглядів у себе під ногами клю... калюжу, що поступово збільшувалося. «Невже це з мене здивовано перешепотів він?» «Ніколи не думав, що в мене стільки крові». Фенер на Стілово перепитав. «То чому саме мене? Що за задум такий?» «Найтіни Галехик нову головою?» «Не знаю, вони вели якусь дуже складну гру». Говорив він дедалі повільніше, і кожне слово давалось йому нелегко. Щось пішло не так під час тієї їхньої поїздки в Нью-Йорк. Щось таке, що розладнало їх плани. Чанг. А що Глорія справді його любила? Фенорові здалося, що справді. Нарешті починає справа розплутуватись. Найтінгел зіщулився ще більше, але не здавався. Більш швидко охоплював його всього, і він помирав на очах, однак продовжував давати, що йому не боляче. Хотів довести фенорові, що стерпить у себе жодних нарікань. Нарешті Найтінгел вичав у себе. Вона просто шаленіла за ним. Це був єдиний чоловік, який міг дати їй те, чого вона так прагнула. Більше він був і ні для чого. Вона жаждала лише грошей та його східної пристрасті. А тут її обдурили двічі. І він почав повільно розхитуватись на стільці. А де вона зараз? От і що почала стрілянина. Так чи інакше, Тейлор пришив би її, якби не впис... я не вписався. Тепер уже шкодує, що не зачекав трохи і не поспішив застрелити Тейлора. Фенер не встиг його підхопити, а Найтіндер знову сповз на підлогу. Ставши на коліна, детектив підняв йому голову. Кротті – хороший хлопець, ледь чутно прошепотів, приречений на смерть. «Передай йому, що я був на твоєму боці. Я з ним розрахувався». Він глянув на Фенера крізь товсті скельця окулярів, намагаючись додати ще щось, але йому це так і не вдалося. Детектив сказав, я все йому передам, ти мені здорово допоміг. Найтінгел прошепотів тістань Карлоса, у нього є лігво поблизу бару Віскі Джо". Найтінгел спробував посміхнутися на прощання, однак лице закам'яніло і він помер. Фенер обережно поклав його голову на підлогу і підвівся вити руки носовочком, втупившись порожнім поглядом в стіну напроти. Залишалось покінчити з Карлосом, тоді, можливо, із усією цією справою буде завершено. Запихаючи носовочок у кишеню, намацав телеграму. Та мертва жінку, яку ти сприйняв як Меріан Дейлі за відбитками пальців, ідентифікована як викрадена донька Ендрю Лінснея, тож Меріан не та, за кого себе видає. Пола. Фенер повільно зім'яв телеграму в руці – Ось воно що, сказав він собі, тепер, гадаю, врешті зможу розплутати цю справу. Ще раз поглянув на Найтінгела і залишив Мунгало. Але де шукати Глорію? Вона була знову вільна, бо Тейлер мертвий. Фенер подумав, що, можливо, знайде і Нуліна. Звісно, якщо податись, вона могла будь-куди, але спочатку варто спробувати щастя там. Коли дамочка бачить три трупи на раз і саме... Ледь уникає тої ж долі, навряд чи вона спроможна будувати далекоглядні плани. Усе під нею захиталося, а Глорія мала ще одну людину, яку добре знала. Саме Нулина вона таки повинна знати добре. Погодився сам з собою Фенер. Усе ж таки той і чоловік». Детектив вийшов на центральну вулицю, спіймав таксі і поїхав в казино. Двоє поліцейських, які стояли при вході, уважно зміряли його поглядами, коли він підіймався сходами. Фенер посміхнувся, побачивши таке промовисте підтвердження нульової обережності. Пройшов через велику залу казино, яке щойно зачинилось. Светілася тільки одна лампа і, окрім двох прибиральників-кубинців, котре закривали чохлами меблі, в приміщенні не було нікого. Побачивши Фенера, вони звели на нього очі. Нулен ще в себе запитав він, прямуючи в його кабінет. «Він зараз зайнятий», – сказав один, намагаючись перепинити його. Фенер відштовхнув кубинця з дороги, ручко відчинив двері і зайшов. Нулен, Кемеринський і Алекс сиділи за столом. Перед ними стояла чорна пляшка без етикетки і склянки. Усі палили. підвівши очі, злякано глянули, але побачивши, що він, полегшено зітхнули. Нулен сердито зернув на нього. «Як би ти це назвав?» – гірко спитав він. Шайфа і Кальфонів вбиті, а ці двоє хлопців ледь живі. То таке в тебе уявлення про знищення банди Карлоса. Фенер не був налаштований жартувати. Він поклав руки на стіли і глянув ну, просто в очі. Заткни пельку та До чого всі ці сантименти? Шайфа і Скальфоні вбиті? То і що? А ти гадав, що можна виграти війну без втрат? «А як щодо іншої сторони? Ми потопили їхні човни, спалили їхню базу, Тейлор мертвий, Найтінгел мертвий, Міллери Баксі також, та ще шестеро чи семеро людей Карлоса. Хіба це все варте твоїх грошей? І частка цих хлопців подвоїлась. Ну, Лен витріщився на нього». І Тейлор перепитав пошибки, Фенер кивнув. Залишається тільки Карлос і Рейджер. Я хочу сам дістатись з цих двох покидьків». І тоді всій банді кінець. Кемеринський підтвердив. «Цей хлопець знає, про що говорить, і я йду з ним». Алекс також кивнув і щось буркнув. Детектив продовжив. «Гаразд, то що чекаємо. Де той бісів бар «Віскі Джо»?» Це в районі Нігербіч. Фенер повернувся до новина. Я йду по Карлосу душу. Коли повернуся, маю тобі дещо сказати. Залишайся тут. То буде кінець усієї цієї справи. Він повернувся до двох інших. Прихопіть з собою Томсони. Ми йдемо до віскіджо. Карлос має бути десь там. Алекс пішов за зброєю. Кемеринський сумнівом в голосі запитав. Що, лише в трьох... Фенер кивнув головою. «Я починаю першим. Ви вступаєте в гру пізніше і вже підчищаєте все за мною». Детектив з Кемеринським вийшли. Алекс чекав на них в машині, обіймаючи Томсони. Кемеринський сів за кермо, а Фенер розпорядився. «Ви у двох берете Томпсони та чекаєте на дворі, аж поки не почуєте стрілянину. Тоді вриваєтесь і трощите все, що потрапляє під руки. І не припиняєте стріляти, поки залишиться хоч одна жива душа». В Алекс сказав, сьогодні справді не повторна ніч. Їхнє велике авто швидко рухалось з Дюваль стріт Ця вулиця тягнулася через увесь острів. Було вже дуже пізно, тож їм назустріч не трапилась жодна машина. Кемеринський їхав швидко. На Саут-стріт він зменшив швидкість та звернув направо. В кінці вулиці різко загальмував і зупинився, мовив. Віскі Джо якраз за рогом, за... на Нігер-Біч. Феннер вийшов з машини і рушив вуличкою вниз. Його супутники йшли з ним, прикриваючи Томсони полами піджаків. Десь забаром у нього лігло. Чи ви часом не знаєте де? Алекс відповів. Забаром є якийсь склад. Можливо, це воно. Ходім, поглянемо. Барвіський Джо був уже зачинений. У темряві він виглядав просто купою темного дерева. Алекс тихо мовив. Тепер цим провулком вниз. Феннер звелів. Будьте тут, поки я не повернуся. І пішов провулком. Тут було дуже темно і смерділо побиємо та брудом. Він ішов обережно, не крадучись, але й не здіймаючи шуму. В кінці вулички була невеличка площа. Повернувши направо, він опинився якраз позаду віскіджо і зміг роззрізнити велику чотирикутну будівлю з пласким дахом. Проти заряного неба вимальовувалась. Нечіткий її силует. Підійшов все ближче, помітив двері і обережно спробував їх відчинити. Та вони були замкнені. Детектив пішов вздовж стіни, намагаючись знайти вікно. Потім звернув та вирушив вздовж південної стіни. Жодних вікон. За поворотом у приставлено до стіни залізну дробину, що стреміла кудись у темряву. Федерс здогадався, що вона приведе його на дах – Швидко і безшумно повернувся до своїх супутників, які його чекали на початку провулку. Гадаю, знайшов його лігво, мовив він. Там лише одні двері. Усе, що вам треба, це залягти поруч і гатити по них, щойно ті хлопці почнуть виходити. Але не підіймайте голови, лупіть лежачи. У темряві він помітив, як зблиснули злорадною посмішкою зуби Кемеринського. «Я залізу на дах». І викорив звідти на зустріч. Але не робіть помилок, щойно почнете свою роботу, виконуйте її як слід. Я за цим погляну. Ті двоє щось буркнули. І Фенер попрямував до будівлі. Залізною драбиною видряпався на дах, випробовуючи кожну сходинку перед тим, як стати на нею. Нарахував 40 сходинок. Коли подала востаннюю, побачив над головою зоряне на небо і засклений квадратний дах, крізь який пробувало світло. Детектив знав, що мусить бути дуже обережним, ступаючи на покрівлю. Найменший звук одразу ж почують всередині. Тому спочатку пройшовся вздовж парапету і поглянув вниз. Помітив Алекса та Кемеринського, котрі залягли у рові якраз напроти дверей складу. Вгледівши його, вони помахали йому. Він махнув рукою йому відповідь і зійшов з парампету на дах. Тримаючи у правій руці револьвер, просувався дюйм за дюймом назустріч квадратику світла, що пробувався крізь засклиний дах. Це зайняло багатенько часу, але все зробив безшумно. Зісунувши капелюха на потилицю, врешті зазирнув крізь скло в кімнату. Там були Карлос і Рейджер, і ще хтось, кого він не знав. Бачив їх за кілька метрів від себе. Кімнатка була низенька, нагадуючи лише радше горище. І це так здивувало фенора, що він навіть відсахнувся. Карлос лежав на ліжку і курив травичку. Рейджер, притулившись головою до стіни, дрімав на стільці. Третій спав на підлозі. Детектив рукою пома... помацав поперечений засклиного даху. Вони були мідними. Фенер набрав у легені більше повітря і натиснув на раму усією своєю вагою. Переклади не хруснули, і він разом зі склом звалився вниз. Йому вдалося приземлитись на ноги, хитнувши, випростався і наставив револьвер на тріцю, переводячи ствол з одного на іншу. Карлос ані поворухнувся в ліжку, лише переминав сигарету в зубах. Чоловік на підлозі підсвідомо схопився за зброю. Приголомшений побаченим, він цими заслужив собі смерть. Бо, якби не сонний був, ніщо в світі не змусило б його схопитись за пістолет. Фенер поцілив йому по помішочі. Рейджери Карлос заціпеніли і лише дивились на детектива застиглими очима. Феннер сказав Карлосові мені потрібен ти. Попіл з сигарети Карлоса впав тому на груди. Він поглянув зляканими очима на Рейджера, а потім на фенера. Відпусти мене, хрипко проказав Карлос. Детектив гаркнув скутули пельку. Я шукав вас обох і тепер ви своє отримаєте. Але не хочу бруднити руки. Зробіть це самі. Змагайтесь між собою. Хто переможе, той і вийде з цього лігова живим. Я його і пальцем не торкнувся. Можливо, вже чули, що я завжди дотримую свого слова. Або так, або прикінчу вас обох. Реджи раптово зітхнув з полегкістю і спитав Тож, якщо я його вб'ю, ти мене відпустиш? Карлос присунувся ближче до стіни. Рейджер завищав не роби цього. Я твій бос, чуєш мене, ти не смієшся робити. Рейджер повільно підвівся зі стола і на губах його заблукала жорстка посмішка. Феннер звелів. "Зачекай, руки догори та обличчям до стіни. Рейджер люто поглянув на нього, але Феннер боляче ткнув йому в бік стволом револьвера. Рейджер, піднявши руки, відвернувся. Детектив забрав у нього пістолет та ступив крок назад. Залишайся на місці і не рухайся. Підійшовши до ліжка, схопив Карлоса за комір і стягнув донизу. Побіжний обшук підтвердив здогад, що у Карлоса зброї нема. Фенер підійшов куток кімнати і притулився до дверей. «То на що чекаєте? Невже жоден із вас не хоче додому?» Карлос почав вирішати на Реджера, але, глянувши на того, зрозумів, що битись таки доведеться. Реджер, опустивши руки з її звірячим вищером, узявся переслідувати Карлоса, який кружляв кімнатою без устану сиплячи прокляття. Але приміщення було надто мале і не. Тривало довгенько. Раптом Рейджер кинувся вперед, хапавши Карлоса за тулуб. Той закричав от жаху і лупанув Рейджера кулаками в голову, намагаючись вивернути. Рейджер почав молотити Карлоса поміж ребра, працюючи кулаками, що потрапили лише в порожнечу. Отак вони колували, гамселячи один одного, аж поки Карлос не... Перечепився через климок та не впав на підлогу, прихопивши з собою супротивника. Рейджер опинився на Карлосові, почав бити того головою підлогу. Повернувшись до Фенера, вигукнув важко дихаючи та переможно вишкірючись. «Я таки дістав цю гниду, присягаю, що прикінчу його». Тим часом Карлос двома скрюченими пальцями вчепився в очі Рейджера і потягнув їх на себе. Знову стромив пальці, колопнув і наново потягнув. Жахливий крик вирвався грудей Рейджера, поступово переходячи в хрип. Той відкотився від Карлоса, притискаючи руку до очей, а іншою, намацуючи дорогу, зіп'явся на ноги і побрів, натикаючись на речі. Карлос також повільно звівся на ноги і, дочекавшись коли Рейджер знову проходитиме мимо його, копняком збив його з ніг. Він упав до лілиці і тепер лежав стогнучи та брикаючись. Карлос забув навіть про присутність Фенера, бачив лише Рейджера. Усівшись тому на спині, затиснув боки кістлявими ногами і вчепився червоними пальцями в горлянку. міцно притискаючи коліном спину Рейджера до підлоги, почав тягнути його голову на себе. Реджер безпорадно молотив руками по підлозі, і його очі вилазили з орбіт. Карлос люто кинув. Та тут йому й кінець і щось цили стиснув горло Реджера. Той видав булькання, кволос пробув розтиснути Карлосові руки і раптом обмяк. Почувся якийсь нечіткий звук, і кров потекла з рота рейджера. Карлос відкинув його від себе та підвівся, тремтячи всім тілом. Феннер стояв, притулившись до двірка і тримаючи Карлоса на прицілі. А ти щасливий, зауважив, утікає, поки я не передумав. Біжи щодуху, інакше Карло зробив кілька непевних кроків до дверей і розчахнув їх. Фенер чув, як той важко спускається сходами і відчиняє вхідні двері. Стояв прислухаючись. Із темряви почули звуки двох автоматних черг і запанувала тиша. Фенер сховав пістолети і потягнувся за сигаретою. «Згадаю, з мене вже досить цього міста. Повернусь додому і прихоплю з собою полу. І поїдемо кудись розвіятись», – сказав сам собі. Знову виліз на дах і спустився драбиною. Щойно зробив це, як почув звук машини, що від'їжджала. Алекс і Кеметинський педантично здійснили свою роботу. Повернувшись до входа, Фенер поглянув на Карлоса. Любив доводити до кінця. Знав, що ті двоє ретельно виконали доручене, але хотів бути впевнений в цьому. Навіщо йому було в цьому сумніватись? Так, ті двоє справді добре виконали свою роботу. Детектив ретельно в одяг, напружено розмірковуючи і пішов в казино Нулена. Побачивши його, Нулен підскочив на стільці. Що сталося? Фенер поглянув на нього. «А ти як вважаєш? Обидва вони вже мерці. А де Глорія?» Нулен витер спітніле обличчя носувачком. «Мертві? Обидва?» Він все ще не міг повірити. Детектив нетерпляче повторив «То де Глорія?» Нулен поклав на стіл руки, і вони тремтіли. «А навіщо вона тобі?» «У питаю, де Глорія?» «Очі Фенера крижаніли». Нулен підняв палець. «Нагорі не вплуто її все це, Фенери, тепер я нею опікуватимусь». Детектив хмикнув. Навіщо тобі все? Невже ти повіриш їй пізньому і щирому розкаянню? Обличчя нулена почервоніло. Не потребують твоїх тупих шартів, буркнув він. До того ж, вона все ще моя дружина. Фенер відштовхнув стілець. Та бога ради, вигукнув, підводячись. Немає більшу дурня, ніж ти, старий телепень. Ну так... Та отак, так, пересмукнув плечима. що я та дамочка вистрибнула з ліжка одного товстосома, вже мертвого, як знайшла іншого. Долин сів його в маленькі очі, нерухомо втупились в одну точку, а обличчя перекосилось. «Оближ жарти», – фенера, – сказав він. «Мені вони не подобаються. Той простував до дверей, я хочу побачити Глорію», – наголосив. «То де можу її знайти?» Нулен, хитнув головою. «Ти цього не зробиш. Лише спробуй, і матимеш кучу неприємностей». «Невже?» «Гаразд, я не бачим усі з нею, але скажу тобі, що зроблю». «За годину я повернусь кількома копами та ордером на її арешт». Нулен хмикнув «У тебе на неї нічого немає». «Звісно, немає, хіба що замах на вбивство». «А що таке вбивство у ваших колах? Так, це дурниці». Нулен міцно стиснув пухті руки, і його жирне обличчя позеленіло. «Про що це ти все варняк?» – запитав крізь зуби. «Фенер попрямував до дверей. Невдовзі дізнаєшся. У мене немає часу грати з тобою. Або я побачу Глорію зараз, або вже в язниці. Мені начхати де саме. При світлі настільної лампи Нуленова обличчя аж вилискував від поту. Він видав ви себе». Нагорі, останні двері направо. Детектив, виходячи, кивнув. «Я там довго не затримуюсь, тож залишайся тут». Знайшов потрібні двері, натиснув на ручку і увійшов. Глорія схопилась з крісла, страшенно збліднувши від здивування роздявучи рота. Фенер зачинив за собою двері і оперся об одвірок. «Не завдавай собі клопоту знімати панчохи», – попередив він. «Ми з тобою трохи побалакаємо, оце і все». Вона знову впала в крісло. «Не зараз», – сказала вона, і її голос звучав напружено. «Вже пізно хочу спати і втомлена. Я попередила та внизу, щоб мене не турбували. Фенер вибрав собі стілець і сів навпроти неї. Збив капелюха на потилицю і поліз рукою в кишеню за сигаретами». Простягнув їй пачку. Глоря вигукнула. Забирайся звідси, йди геть, немає бажання. Федор спокійно намацав сигарету і засунув пачку знову в кишеню. І так само спокійно сказав закрий рота. Неквапно запалив, випустивши хмарку диму в стелю. Зараз ми з тобою трохи побалакаємо. Спочатку говорю я, а потім ти. Вона демонстративно підвелась крісла і попрямувала до дверей, але Фенер наздогнав її вхопив за руку і розвернув до себе. Жінка нерозважливо спробувала вп'ястись гострими нігтями йому в обличчя, але він перехопив за п'ястя і натиснув і затиснув її долоні в своїй, іншою навіть ліг вбив ляпоса. Чотири червоні смуги проступили на щоті Глорії, а вона спромоглася лише охнути. він відпустив її руки і грубо відштовхнув від себе. Сядь і не дзякай. Жінка слухняно сіла, тримаючись рукою за щоку, і просичала, ти ще ще дуже заскоєне. Фейнер умостився на стільці так зручно, що він аж скрипнув. «Це ти так вважаєш?» – сказав, позіхнувши. «Дозволю повісти тобі маленьку історію. Це оповідка про нехорошу маленьку дівчинку та китайця. Вона тобі сподобається». Глорія стиснула кулаки і поклала їх на коліна. «Припини, я знаю все, що ти хочеш сказати, і не бажаю цього слухати». Детектив тим часом продовжував. «Для тебе не існувало нікого, крім Чанга. Він здавався тобі усим». Коли Карлос його вбив, життя для тебе скінчилось, і нічого вже не мало значення. Ти лише жила для того, аби поквитатись з Карлосом, який відібрав у тебе єдине, що, бодай, трохи прикрашало твоє жахливе життя. А саме так і було, Еш Вона затулила обличчя руками і, здригнувши плечима, сказала, так, ви з Тейлором недовго, ненадовго поїхали в Нью-Йорк. Але ти не змогла розлучитися з Чангом, навіть на ти кілька днів. Отож, твій китаєць прибув і зустрівся з тобою, коли Тейлер був чимось зайнятий. Карлос вислав у слід двох своїх кубинців, ті вистежили і вбили Чанга. Це також правда, чи не так? Вони вірвались вночі, коли ми були разом, зізналась Глорія Голос і звучив безбарно. Один із них тримав мене. Поки інший перерізав Чангові горло, я бачив все на власні очі. Вони ще сказали: якщо я поручатимуся, то вони вб'ють мене. Ото Чанг просто ліг на ліжку і дозволив тому гидного кубинцю перерізати собі горлянку. Він ще примудрився посміхнутись мені, коли вони це робили разом. О боже, якби ти бачив, те все. І спостерігав, як спокійно лежав Чанг, коли кубини схилився над ним. І зафіксував раптовий вираз жаху та болю в тостанню мить. Я нічого не могла вдіяти, але заприсяглася, що помущуся Карлу собі. Знищу все, що коли-небудь належало йому. Фенер знову позіхнув і почувався геть стомленим. Ти погана дівчинка, констатував. І я не можу тобі співчувати, бо ти також завжди думала лише про себе. Якби лише хотіла, то давно помстилась би, навіть якщо б загинула. Однак тобі не вистачає мужності втратити те, що ти маєш. Отож, ти сплила складні плани... Як не втратити Тейлореса і водночас спекатись Карлоса? Глорія почала плакати. Детектив вів далі. Поки усе це тягнулося, Тейлер знайшов собі нову лядочку, бо був також далеко не святим. Тейлор зустрів дівчину на ім'я Лінсней. Можливо, це сталося на одній з вечірок. Лінсней йому подобалась, і він умовив її переїхати до себе. Знав, що на той момент тебе в будинку нема. І тому запросив лише здогадуватись було, що далі, це ти мені можеш розповісти. Там він на неї накинувся чи не так, і ще користуючись тими твоїми звичайними штучками, різками, тобто Глорія продовжувала плакати. Отож він перестарався і дівчина померла. Коли після вбивства чанга ти повернулась, то побачила, що Тейлор з трупом на руках матушиться в кімнаті. Це ж було так. «Так, вона приклала носовочок до очей, розхитуючись туди-сюди на стільці. Отож, ти побачила, що Лінс не й мертва. До того ж, уся побита й порізана. А тепер крихітка твоя черга розповідати. Ну ж, бо кажи, то що ти тоді зробила? Глорія прошепотіла. Так ти ж все все знаєш. Навіщо питаєш? Але чому ти прийшла до мене?» Я чула про тебе і подумала ось шанс врятувати Гаррі і покінчити з Карлосом. Подейкували, що ти крутий хлопець і не перед не зупинишся в розслідуванні. Тож одягла чорну перуку, дістала скромний одяг і прийшла до тебе. Я вважала, якщо ти... Ти прийшла до мене, як Мерін Дейлі, і сказала, що в тебе пропала сестра». Тож ти подумала, якщо займуся цією справою, то обов'язково вийду на Карлоса. І дала мені зачіпку. Натякнула на 12 китайців, які зазвичай перевозять із куби дюжинами. І знала, що в мене вистачить клепок зрозуміти, що це бізнес Карлоса. Разом із Тейлором ви спланували, як і куди підкинути, попередньо розчленувавши труп Лінсний. Так, щоб я обов'язково його знайшов і подумав, що це тіло Меріндейлі. Оскільки жінки з таким ім'ям ніколи не існувало, то й Тейлора не можна було притягнути до відповідальності за вбивство неіснуючої особи. Тож ти, як слід, постаралась, щоб зробити тіло жертви максимально подібним до свого. Для цього попросила Тейлора зімітувати рубці на своїй спині. І у той час, як прийшла до мене, він зателефонував. І це начебто могло виправдати твій стриптиз. Звісно, я побачив у рубці і природньо, що вони вразили мене. Це був неоковирний план і він розвалився б у будь-якому суді, але ти могла б значно далі заплутувати справу, якби все пішло по-твоєму». Однак Тейлор наробив купу помилок. Зокрема, він заходив, щоб тіло розчленували і вивели з, з, з, з будинку. До того ж, прагнув, аби здійснили це якнайшвидше. То, якби труп знайшли пізніше, то жоден патолога НАТО не підтвердив би, що це ти і смерть би співпадала у часі своєї відсутності. Тож тобі слід було чим, як скоріше зустрітися зі мною. Потім затримати мене в місті на день-два, щоб облаштувати все, як того хотів Тейлор. Тому він не підтвердив садив труп мені в контору. Але ти про це не знала. Він наказав тим своїм двом кубинцям підкинути мені Чанга, сподіваючись на те, що коли копи будуть достатньо моторними, аби дотримав, затримати мене для допиту. Але я випередив його. З'ясувавши, де зупинились кубинці, поїхав туди і покінчив з ними до того, як вони позбулись розчленованих частин тіла Тієлінсни і цим зруйнували всі свої плани. Ось як це було, чи не так? Глория похнюпилась и сидела в кресле, потом назвалась. Так, усе правильно, це була безглузда думка, але Гаррі настільки налякався, що виконав усі мої поради. Я мала не так багато часу, аби придумати щось краще, тож вирішила, що це прекрасна можливість спекатись Карлоса. Розкрутила Гаррі на 10 штук, але тобі віддала лише 6, бо знала, що ти і так візьмешся за справу. Я підробила листа, який підказував тобі необхідні на зачіпки, і коли твоя секретарка відвезла мене в готелі, скористалась першою життєю змогою дременути від неї. То був кінець Меріан Дейлі. Я повернула з Ківест разом із Гаррі і чекала на тебе там. Тейлер наказав кубинцям залишити тіло та одяг у Алізі, в готелі Гранд Центру. Ми мали намір дати з тобі наводку на те місто. Я доручила це Гаррі, але він усе спартачив. Фенер відкинувся в кріслі і задумливо втупився в селю. Це було цілком абсурдним, зауважив. Якби ти просто прийшла до мене і розповіла про Карлоса, я зробив би з ним те саме. Хлопець, який вчиняє так само з людьми, заслуговує на те, що отримав. Після цих слів Глорія випросталась в кріслі. Ти говориш так, ніби він мертвий. Детектив поглянув на неї. Тобі пощастило, так воно і є. Дивно, але тобі завжди вдається знаходити виконавця усіх своїх брудних планів. Так чи інакше, я із задоволенням відправив Карлоса на той світ. Глорія глибоко зітхнула, хотіла щось сказати, однак Фенер випередив її. Чоловік, який убив доньку Джека Лінснея, також мертвий, а ти поки що залишаєшся моєю клієнткою. Справою Лінснея. нехай займаються копи, може їм вдасться вийти на слід. Ймовірно, навіть вони ще захочуть поговорити з тобою, але я в тому ділі не помічник. Щодо мене, то я виходжу з гри. Можу знову приліпитися до нулена і триматись його». Мені ти не подобаєшся, мала. І віднулена, я не в захваті. Єдине, чого хочу, це повернутися додому. І мені байдуже, що трапиться з тобою далі. Не сумнівайся, ти ще знайдеш пригоди на свою голову. Тама з своєю зовнішністю недовго залишатиметься сама. Тож на цьому й покінчимо. Підвівшись, він ступив до дверей і, не озираючись, вийшов з кімнати. Нулін стояв у холі казино, дивлячись, як фенер спускається сходами. Той, виходячи, навіть не глянув на нього. Уже на вулиці набрав повні груди повітря, гликбокодумно почухав носа і пришвидшив ходу, прямуючи до аеропорту «Пан Американ». Кінець. Джеймс Генлі Чейс «12 китайців і жінка» Розділ перший Фенер ліниво розплющив око, коли Пола Доулен просунула в двері контори свою голівку з елегантними локонами. Затуманеним поглядом зиркнув на неї, а відтак зручніше вмостився в кріслі. Його великі ноги відпочивали на білосніжному стосикові промокального паперу, а крісло-вертушка небезпечно хилилась під кутом 45 градусів. Біжи геть, крихітко, поговоримо згодом. Бо зараз я думаю. У прочинених дверях мелькнули ще кілька завитків, і Пола підійшов до крісла. Прокидайся, морфею, до тебе клієнт. Фенер застогнав. Скажи йому, нехай забирається геть. Поясни, що ми зачиняємо нашу конторку, чорт забирай. Треба ж мені хоч колись поспати. А навіщо тобі ліжко нетерпляче хмикнула Пола. Відчипись, пробурмотів фенер, Феннер, і ще зручніше вмощуючись у кріслі. Усе-таки, Дейви, зітхнула Пола, прокидайся. У приймальні на тебе чекає справжня красуня, ще й дуже засмучена. Феннер розплющив обидва ока. То вона, мабуть, знову збирають гроші на якусь благодійність. Пола присіла на краєчик стола. Інколи я запитую себе, і навіщо ти тримаєш під дверима ту миску для пожертв? То борешся до роботи чи як? Фенер заперечливо крутнув головою. Ні, якщо цьому можна уникнути, відповів він. Але ж ми на мілені чи не так. Утім, якось викрутимось. Ти відкидаєш щось справді варте уваги. Та якщо вже так вирішив. І пола ковзнула зі столу. Зачекаємо. Фенер, випроставшись у кріслі, відсунув капелюха з, ошей. з очей. Вона насправді гарна. Пола кивнула і, здається, у неї серйозні неприємності, Дейве. Ну добре, тоді клич. Пола, відчинивши двері, запросила, заходьте, будь ласка. Приємний голос подяку, і до кімнати увійшла молода жінка. Вона повільно проминула Полу, дивлячись на Фенера великими блакитними очі.